Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal anqibatu lil muhtaqin wa la udwana illa ala al zalimin wa usalli wa usallim ala al murbi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi sunnatihi ila yom ad-din. məsələ, də şirkin qismlərindən biri ulvhiyətdə və ibadətdə olan şəkdir. Yəni, birinci, bu şirkin tərifi, yəni, ibadətdə olan şirkin tərifi o ki, Allaha ibadətində, ibadətdə şərik götürmək və yaxud Allaha təşrir edə şərik qoşmaq deməkdir. Yəni, Allaha aid olan, Allaha sərf olunan, Allah üçün sərf olunan ibadətlərdən hər hansı birini İbadətin növlərindən hər hansı birini isir-dua, isir-qurban kəsmək olsun, isir-dua etmək olsun Allahdan qeyrisinə sərf etmək və yaxud Allahdan qeyrisini Allahla yanaşın bu şərfi qoyan etmək və yaxud Allaha təşriyyətdə şəriyyət qoymaqda şərik götürməkdir. Yəni, uluhiyyətdə və ibadətdə şik budur. Yəni, Allahdan qeyrisinə hər ha, ibadətin növlərdən hər hansını bir şey sərf etmək və ya Allahdan başqasına Allah yanaşı müşərr etmək, təşrif qoyan etmək. Yəni, bu növdə də şirkin bu növünün, bu qisminin növləri var. Şirkin, yəni, bu qisminin, yəni, uluhiyyətdə və ibadətdə şirkin, növləri aşağıdakılardır. Birincisi şirkü duadır, duada şirk. -dua. Və sonra şəfaətdə şirk, və sonra niyyətdə, iradədə və qəsddə şirk. Və sonra itaatdə şirk, və sonra məhəbbətdə şirk, bir də qorxuda şirk. Yəni altı növ Birincisi duada şirk, 2 şəfaətdə şirk, 3-cü niyyətdə qəsdlə olan şirk, 3-cü itaatdə olan şirk, 5-ci məhəbbətdə olan şirk, 6-cı da qorxuda olan şirkdir. Uluhiyyətdə olan şirkin növlərindən birincisi duada olan şirkdir. Duada olan şirk. Duada olan şirkin mənası nədir? Tərifi nədir? Duada onanşikin mənası odur ki, Allahdan qeyrisinə dua etmək. Peyğəmbələrə, evliyalara və başqalarına dua etmək. O şeydə ki, o şeyə Allahdan başqası qadir deyir. O şeylərdə ki, Allah qadir, yalnız Allah qadir deyir. Həmin şeylərdə Allahdan başqasına dua edərsənsə, sir Peyğəmbər olsun, istir Evliya olsun, istir Cin olsun, Nədir? Bu, Allaha duada şixdir. Kim Allahdan başqasına istiqasə edərsə və yaxud kömək diləyərsə, istiqanə edərsə. Yəni, istiqasə istiqasə tələbul qofs deməkdir. Yəni, şiddəti aparmaq. İstiqasə yalnız şiddət vaxtında olunan duadır. İstəsəqilfona Rabbəkum fəstəcəbələkum. Siz Rəbbinizdən kömək diliyirdiniz döyüşdə, o Duanızı qəbul etdi bədir dövüşündə Çünki istiqasə Şiddət halında edilən duadır İsti'anə isə Allahdan Kömək dinə, diləməkdir İsti'an ilə istiqasənin arasında Olan fərq odur ki İstiqasə şiddəti aparmaqdan ötürü Olunan duadır İsti'anə isə İstəyir Yəni şiddəti aparmaqdan ötürü olsun İstəyir Yəni, xeyri cəlb etməkdən olsun. Yəni, körəb. Kömək dinəməkdir. Yəni, istiana, körlüm, kömək dinəməkdir. Yəni, həm mənfəti cəlb etmək üçün istənilir, Allahdan həm də şəri uzaqlaşdırmaqdan ötürü. İstihasə isə Şiddəti uzaqlaşdırmaqdan ötürü edilən duadır. Və kim Allaha, Allahdan başqasına dua edərsə, istihasə edərsə, istiana edərsə, kömək edərsə və yaxud Allahdan qeyrisinə sığınarsa, o şeylərdə ki, yalnız o şeylərə Allah qadirdir, ruzi istəmək kimi, xəstəyə şəfad dinəmək kimi, ölünü diritmək kimi və başqa şeylər, yalnız Allahın qadir olduğu şeylərdə artı həmin şəxs Allahdan başqasını Allaha şərik qoşmuş olur. Başa düşdünüz məsələ? Kim yalnız Allahdan qadir olduğu şeyləri Allahdan başqasından istəyərsə və yaxud istiqazə eləyərsə və yaxud istiqazə eləyərsə və yaxud ona xəstəyə şəfa vermək, evlat dinəmək, ruzi vermək, yağış yağdırmaq kimi ə? artıq ə, həmin Allahdan başqasını Allaha şərik qoşmuş olur. İstəyir həmin şərik qoşduq. Peyğəmbər olsun, istəyir övlə olsun, istəyir dinlə olsun və Hər hansı bir məxluqatlardan Olur olsun İbn-i Qeym Rəhməhullah Büyük növlərini sayanda buyurur ki Və min ənvaihi Yəni, böyük şirkin növlərindən biri odur ki Taləbul həvəic minəl məvtə Vəl-istəqafətü bihim Vəl-təvəccühü iləyhim Deyir, şirkin Büyük şirkin növlərindən də biri odur ki Öz hadisətlərini Ölülərdən istəmək Onlara istəqasa etmək, onlarla istəqasa etmək, yəni şiddəti qaldırmasını istəmək və onlara yünəlmək tam qəlbi ilə, ibadət ilə və həzə aslı şirkil ələm və bu deyir, aləmin şirkinin əslidir, əsasidir فə inəl meyitə qədn qəta aməluhu və la yəmliku lі nəfsihi ddanran və la nəf'an fədlan əmmən istəqasa bihi və səaləhu qadar xəcətih Və rəhəmullah buyurur ki, meytin, ölünün artıq ölümü əməli kəsinmişdir. Və ölü deyir, özünə nə bir xeyir verə bilər, nə də bir ziyan verə bilər. O ki, qalsın ona kömək diliyənin istiqası edənə və hadisətini tələb biləyənə necə kömək eləyə bilər. Yəni, bu, özünə heç bir kömək eləyə bilməz və fayda verə bilmir. Ondan kömək diləyənə necə kömək verə necə kömək edə bilər və necə ondan yəni şərə uzaqlaşdıra bilər? Mədər Gussailikinin 1-ci cildinin 375-ci səhifəsi. 2 məsələ bu şirkə aid olan dəlillər. Yəni o dəlillər ki, dəlillət edir ki, Allahdan başqasına dua etmək şirkdir. Allah Teala buyurur ki: "Və mənə yad əməlləllahi ilahən axer, la burhan lehu bihi, fa inna hisabehu inda rabbih, inehhu la yuflihu'l kafirun." Mumin surasının 117-ci ayəsi. Allah Teala buyurur ki, kim Allahla yanaşı başqa bir ilaha dua edərsə, onun o varida heç bir dəlili yoxdur. Onun hesabı yalnız Rəbbi qatındadır. Həqiqətən kafirlər nicat taxmazlar. Çünki həmin insan mütləq Rəbbi ilə üzləşəcək, qarşı-qarşıya gələcək və Allah-u onun əməllərinə görə ona haqqı hesaba çəkəcək və həmin insan heç bir qurtuluşa nail olmayacaq. Nə üçün? Çünki Allah-u onun kafir olduğunu bildirir. <gülüyor> Necə ki, Seyyid Rəximullah öz təfsirində buyurur. Və Eləcə də Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və izə məssal insana zurrun daa rabbahu muniban ilayhi. Thumma izə khawwalahu ni'matan minhu nəsya ma kana yad'u ilayhi min qabl və cə'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Qul tamatta Allah Taala buyurur ki, insana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üz tutub təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən insana bir nimət verəndə O, əvvəlcə kime yalvardığını unudur və insanları Allahın yolundan çıxarmaq məqsədi ilə ona şəlkilər qoşur. D. Küfrünlə bu dünyada bir az olan şübhəsiz ki, sən cəhənnəm sakinlərindənsən. Çünki həmin, yəni, yəni, həmin insanın etdiyi Bu dünyada onun gəzib dolaşmağı, ləzzət almağı ona heç bir fayda verməyəcək. Nə üçün? Çünki onun axırı nədir? Axırda cəhənnəmdir. Allaha şərik qoştuğuna görə, Allahla yanaşı başqasına dua etdiyinə görə. 3-cü məsələ duanın növləri. Duanın növləri. Yəni duada şirkin növlərini Zikr etməmişdən qabaq, münasibdir ki, duanın növlərini zikr edək. Çünki duada şirk həmin bu növdə baş verir. Və duada iki növ var. Duanın iki növü var. Birinci istək və tələb duasıdır. İkincisi isə ibadət və sənə duasıdır. Birinci nədir? İstək və tələb duasıdır, ikinci isə ibarət və sənə duasıdır. Və bu iki növdə də, yəni duanın iki növündə də Allah Subhanı Taalaya yaxınlaşmaq və ona yetişməyi tələb etmək var. Hər iki duanın növündə Allah Taalaya yaxınlaşmağı tələb edirsəm və ona çatmağı tələb edərsəm. İstəyir Allah Taaladan istəyərək öz dilində Yəni, istəyir və tələb duası ilə olsun, Allah subhanət halaya sığınmaqla olsun, Allah subhanət haladan yəni, xeyri istəməklə və şəri uzaqlaşdırmaqla olsun. Bu nədir? İstəyir və tələb duasıdır. Yəni, Allahdan istəyirsən ki, xeyri səhə versin və yaxud şəri uzaqlaşdırsın. Bu, istəyir və tələb duasıdır və istəyir ibadət şəkilində olsun Allaha itaat edərək əmirəni yerinə yetirib onun qadağalarından çəkinərək bu da nədir ibadət və sənə duası deyilir. Necə ki Şeyx Əl-Usam İbn Teymiyə İqtisad Salatın müstəqimdə buyurur. Vəcizə də Şeyx İbn Teymiyə bu duanın iki növü barəsində buyurur ki, "İnnəl mə'buda la budda an yakuna malikan linfa və dūr". Həqiqətən məbud mütləq faydaya və ziyana malik olmalıdır. Yəni Xeyr vermək və ziyan vermək məbudun əlində olmalıdır. Məbudun əlində olmalıdır. Mütləq məbud bu şeylərin maliki olmalıdır. Əgər bu şeylərin maliki deyilsə, o məbud olmağa haqqı yoxdur. Kəsən dəstərimizdə şərh elədi ki, məbudən niyə görə ibadət edilir? İki şeyə görə. Əgər xatırlıysa, sə. əgər məbudun əlində fayda vermək və ziyan vermək yoxdursa, deməli o, məbudluğu yoxdur, ibadəti batildir. Necə ki, allah taala Teala başqa məbudların, yəni ilahlıqların, onların məbud olmalının batil olduğunu bu iki şeylə ispat edir. Birinci, nagis olduqlarına görə, ikinci də onların əlində xeyr və şərin olmadığına görə, fayda və ziyanın olmadığına görə. Və məbud mütləq malik olmalıdır xeyrə və şərə və ziyanı verməyə. Ona görə də Şeyx Hüseyn bəyür ki, "Fəhva yudu al-nəf'u və, yəni, və ziyanı uzaqlaşdırmaqdan ötrü ona istək duası ilə dua edilir. Sənə nə isə fayda verməyi üçün. Allahdan cənnəti istəyirsən, və ya xeyrəhmətin istəyirsən, ruzisini istəyirsən və ya ziyanı özündən uzaqlaşdırmaqdansa bəlanı, xəstəliyi Cəhənnəmi özünlə uzaqlaşdırmaqdan ötürü Allaha istək duası ilə dua edilir. Və yudə xovfən və rəcaən dua əli ibadə və qorxu və ümidlə isə Allaha ibadət duası edilir. Qorxu sən nəyə görə? Səni cəhənnəmə atar. Yəni, xeyir və şər onun əlindədir və qorxursan ki, sənə xəssəlik verir, sənə əzab verir, səni cəhənnəmə atar və ümid bəsdiyirsən onun cənnətinə, rəhmətinə, rüzüsünə və beləcə də Allaha ümid və qorxu ilə ibadət duasını edirsəm. Fəulimə ənən növ'in mutələzimən və bilinir ki, iki növdə bir-birini tələb edir, bir-birini lazım bilir. ذا بِرْبِرِنَا دَلَالَتِدِرْ يَنْ بِرْبِرِنَا دَلَالَتِدِيرْ فَمَنْ صَلَّ او صَامَ او تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِنَوْءٍ مِنْ أَنْوَالِ عِبَادَ فَقَدْ دَعَى رَبَّهُ بِلْلَسَانِ الْحَالِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَأَنْ يُجِيرَهُ مِنْ عَذَابِهِ وَأَنْ يُع Buyurur ki, rəhməlullah, kim namaz qılarsa, oruç tutarsa və Allaha ibadətin hər hansı bir növi ilə yönələrsə, həmin şəxs artıq öz halının dili ilə Allaha dua edib istəyir ki, Allah onu bağışlasın, Allah onu öz əzabından qorusun və ona öz bəxşişindən versin. Buna... İbadət duasına həm də lisənül həl deyilir, halının dili deyilir. Yəni, sən namaz qılırsan, oruç tutursan, həc edirsən, zəkat verirsən, sən bu halunla elə bir Allahdan istəyirsən ki, ya Rəbbim, mən namaz qılım, niyə görə? Mən cəhənnəmdən qorurum, niyə görə? Mən cənnəti ver, niyə görə? Mənə ruzi ver. Hə? Allaha ibadət edirsən ki, Allah sənə əzabından qorusun və sənə cənnəti versin. Və eləcə də və mən dəallaha əzzə və cəl və səaləhu duaət talibin və məsələ fəhvə racin ləhu xaifun minhun. Kim Allaha istəy və tələb duası ilə dua edərsə, həmin şəxs Allaha ümid, bağlayır, ümid bəsləyir və ondan qorxır. Allahdan istəyirsən cənnəti, ümid bəsləyirsən. Ümidün var ki, Allah Tala sənə verəcək. Və yaxud Allahdan ruzi istəyirsən. Vəcizə də cəhənnəmdən Allah Subhanahu Təallaya cəhənnəmdən sığışırsan. Deməli, Allah'a ümidlə bir də nəylə dua edirsən, qorxu ilə dua edirsən ki, bir gün sənə cəhənnəmə salmasın. Yəni duanın iki növü də bir-birini tələb eləyir, bir-birini öz içinə alır. Nizi Şeyh Hüseyin, Hüseyin Rəhməllullah fətəvə aqidə də buyurur 398-ci səhifədə. Şeyhul İslamın kəlməsi məcmud fətəvənin 15-ci cildinin 10-11-ci səhifəsi idi. Yəni, bu duanın ikisi də bir-birini tələb edir, ora qədər idi. Qalan aşağı qədər olan sözləri isə Şeyh Hüseyin Rəhməllullahın sözlərdir. Və Allah subhanətə Allah buyurur ki, və qalə Rabbukumuz əmuni əstəcibləkum, inna ləzina yəstəkbiruna in ibadəti səyət xuluna cəhənnəmə dəxilin. Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də sizə duanızı qəbul edim. Cavab verim, inna ləzina yəstəkbiruna in ibadəti səyət xuluna cəhənnəmə dəxilin. Həqiqətən, mənə ibadət etməyi üst təkəbürlərə sıxışdırmayanlar zəhənnəmə zəll olaraq girəcəklər. Qafir surəsinin Yəni, Allah Subhanət Hala duanı bu ayədə ibadət adlandırdı. Duanın iki növünü bildiydən sonra, yəni bildiyi ki, dua iki yerə bölünür. İstək və tələb duası, bir dənə ibadət və sənə duası. O zaman bilirik ki, şirk də, duada şirk bu iki növdə baş verir. Ya istək və tələbdə baş verir, ya da ki, ibadət və sənədə baş verir. Dördüncü məsələ, yəni bu iki növdə şirkin necə baş verir? Bu iki növdə şirkin baş vermək keyfiyyəti necə baş verir? Əgər insan duanın növlərindən, iki növindən, hər hansı bir növü ilə Allahdan qeyrisinə yaxınlaşarsa, artıq Allah subhanı ta və şəhək qoşmuş sayılır. Birinci növdə, yəni ibadət duasında şirk necə baş verir? Əgər qul ibadətlərdən hər hansı birini Allah taliyadan qeyrisinə sərf edərsə, o zaman nə olur? İbadət duasında şirk etmiş olur. Şeyx Muhamməd Salih Utheymin Rahimullah buyurur ki, Fəmən sərəfə şeyəm min ənvəl ibadət ilə qeyrəllə fəqat kəfərə kufrəm müxriyənə ənil millə Kim? Allahdan qeyrisinə ibadətlərin növlərindən hər hansı bir növi sərf edərsə, artıq İslam dinindən çıxaran böyük küfr etmiş olur. Fələ vuraki al-insanin au sajda li şeyin yu'azdimuhu ki ta'zimi llahi fi Əgər insana və yaxud hər hansı bir şeyə ruku edib səzdə edərsə, və rükusunda və səzdəsində həmin rükü və səzdə etdiyini Allahı əzəmətləndirdiyi kimi əzəmətləndirərsə, ləkənə müşrikən xaricən əlil-İsləm. O zaman İslamdan çıxan müşrik olar. Fətəvə Əqidə İbn Hüseyminin 398-ci sayfəsi. Eləcə də İmam Əhməd bin Ali Məqrizi rəhmullah buyurur ki, Fəşşirkubihi fil əfəd Feillərdə ona şərik qoşmaq, yəni, insanların öz feillərində, ibadətlərində Allaha şərik qoşmaq nədir? Kəs sucudu liğeyrihi subhəni Allahdan qeyrisinə səzdə etmək kimi və attəvafu biğeyri elbeytilmuharram Muharram evin, yəni kəbədən qeyri evin ətrafında tavaf etmək həlq rəqsi, və həlq rəsi ubudiyyətə və xudu anli və başı Allahdan qeyrisinə qulluq və zəlirliq olaraq qıxmaq. Təcrid-i təvxid Mufid-i Məqrizi 58 və 59-cu səyfə Nə üçün? Çünki bunlar hamısı uluhiyyətin xüsusiyyətlərindir. Kim Allahdan qeyrisinə səzdə edərsə və yaxud ibadətlərdən hər hansı bir növini Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, artıq həmin şəxsi Allah'a şirik tutmuş olur. Allahla eyni tutmuş olur. Allahın xüsusiyyətlərini Allahdan qeyrisinə verir. Çünki Allahın xüsusiyyətlərindən biri nədir? İbadət deyir. Nədir ki, Məqrisi bu həmin kitabında. Və eləcə də əgər Allahdan başqasına kəsərsə onu əzəmətləndirərək vəхуд ona yaxınlaşdıraraq. Çünki zəbəhin növləri var. Bir var mübəhzəb, yəni kəsməyə qonaq üçün kəsilən. Bir var ibadət. Qonaq sünkəsinə mübəhddir. Orada əsas məqsəd ətdir. Amma ibadət zəbihində əsas məqsəd ruhun çıxması və qan çıxartmaqdır. Əgər bu növ zəbihə Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, onu əzəmətləndirərək və xud ona yaxınlaşmaqdan ötürü, artıq böyük şirk olur. Çünki kəsmək, heyvan kəsmək, İbadətdir, hansı ki, Allah subhantallahu onu əmr edib ki, və salli rabbi qavan hər və bünü üçün qurban kəs və namaz qal. Köhsə surəsinin ikinci ayəsi. Birinci növdə, yəni ibadətdə şiq başa düşdü ki, necə baş verir? Yəni ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan qeyqisinə sərf etmək. İkinci növ isə duanın istək və tələb duasıdır. Bu növdə də şirk nəcə baş verir? Əgər dua edilən meyt olarsa və yaxud sual, elə bir sual olarsa ki, o suala yalnız Allah qadirdir, Allahdan başqası qadir deyil. Məsələn, əgər, əgər dua edilən diri olarsa və, və qadir olarsa, dua edildiyi şəyə qadir olarsa, bu zaman bu şik sayılır. Məsələn, deyirsən ki, bazarana, kim ki qadirdir, deyirsən ki, məhsul ver. İstəyirsən ondan, tələb edirsən. Və yaxud deyirsən ki, mənə, məsələn, kömək elə, yardım elə, diridən istəyirsən, bazardığı şey. Bu nə olunur? Bu şiq sayılmır. Amma, Bunun tam əksinə, əgər dua edilən meyt olarsa, belə olarsa, onun istəyi, ondan dua etmək, nəsə tələb etmək dindən çıxardan böyükdür. Dindən çıxardan şik olur. Ona görə də deyilir ki, istək və tələb dualarının hamısı şik sayılmır. Əksinə, insanın başqasına etdiyi dua üç qismə bölünür. Və bu qismlərə fikir verəm. İnsanın başqasına etdiyi dua üç qismə bölünür. Birinci qism, məxluqa dua edirsən. Məxluqdan nəsə istəyirsən, tələb edirsən. O şeyləri ki, həmən şeyləri... İnsan hissi şeylərlə, bilinən hissiyyatı, maddi şeylərlə dərk edə bilir. Fəqirin varlıqdan nə isə istədiyi kimi və yaxud kimsə kim nəsə su istəyir, nəsə köməkdir. Bu nədir? Bu caizdir. Yəni, bu olmasa yaşayış nədir? Mümkün olmaz. Çünki insanlar hamısı bir-birinə nəsə istəyir. Yəni, o şeyi istəyirsən ki, o şeyi, yəni, hissi, maddi şeylərlə dərk etmək olur. İkinci növi, mütləq olaraq məhluga dua etmək. İstir diri olsun, istir ölü olsun. Yalnız məhlugdan o şeyləri istəyirsən ki, o şey yalnız Allah qadirdir. Allaha məxsus olan şeydir. Məsələn, flan kəsdən... İstəyir ki, ey, filan kəsmən, yəni, qadımın qarnındayın oğlan elə. Bu, böyük şixtir. Və yaxud filan kəsməyə ruzi ver, filan kəsməyə evlad ver, filan kəsməyə barəkatımı artır, filan kəsməyə xəstəmə şəfa ver. İstəyir diri olsun, istəyir ölü olsun istənilən. Bunu Allahdan qeyrisindən istəmək nədir? Böyük şüklü. Çünki bu şeylər yalnız Allaha məxsus olan şeydir. Allahdan başqası buna qadir deyil. Üçüncü növ isə məxluqa dua etmək və ondan o şeyləri tələb etmək ki, həmin şeyləri hissi vəsilələrlə, bilinən hissi, bilinən vəsilələrlə idrak edə bilmir və cavab verə bilmir. Ölüləri çağırmaq kimi, ölülərə dua etmək kimi, onlardan kömək diləmək kimi. Bax, ölülər sənə cavab verə bilmir, ölülər səni nəsə kömək elə bilmir və bu da böyük şirdə. Çünki dua edilənlər bu şeylərə qadir deyil və bu da nə vaxt baş verir? Yalnız yəni, o şeydən baş verir ki, dua edən ehtiqat edir ki, bu qəbirdə olan nəsə şeyi eləyə bilir. Yəni, ehtiqat etməsə idi, gedib ondan nəsə istəməzdir. Ehtiqat edir ki, pirsad evlad verir. Ehtiqat edir ki, pirsad nəsə verir. Pirsad nəsə eləyir və yaxud şıxib nəsə eləyir. Bunu ehtiqat etməsə idi, gedib ondan nəsə istəməz. Elədir, elədir. Ona görə də nədir? Artıq bu da nədir? Böyüşük. İbadətdir. Ona çevirmək, ona sərf etmək və bir də Allah Subhantananın Sıfatlarından hər hansı bir sifəti ona vermək. İnşallah, günkü dərsimiz bu qədər. Qulu qulu hada vəstəqullah liwakum vəsəlmüsnan kullah fi